Друзі, рекомендую вам новий Ютуб-канал, де викладаються авторські твори українською мовою сучасної письменниці Юлії Яковенко, яка сама їх і озвучує. Посилання на Ютуб та Телеграм-канали ви знайдете під цим відео. Розділ шостий. Вона дзюбнула балясином ясовідбійним молотком, хоча на той момент була вже такою втомленою, що здавалася сама собі маренням у голові якоїсь іншої жінки. Придивилася до цятки, вирішила, що та виглядає ненатурально, і ще поцюкала навкруг місця першого удару. Вирішивши, що тепер це вже певною мірою схоже на те, що вона могла зробити власною головою, тим найдужче ушкодженим боком свого обличчя, те сповільно піднялася по сходах і вирушила коридором, тримаючи в руці револьвер. На мить вона завагалася перед відкритими навстіж дверима власної спальні. А що як він там? Якщо він забрав її сумочку, значить має її адресу. Система безпеки не була ввімкнута, аж поки вона не повернулася додому, от таке нехлюйство. Свій старий F-150 він міг поставити неподалік, десь за рогом. Міг виламати замок на дверях, що ведуть з надвору до кухні. Для цього либонь вистачили би і стамески. Якби він був тут, я би почула його запах. То його мужицький піт, і застрелила б його. Ніяких на підлогу, чи там руки вгору, я набираю 9-1-1, ні-ні. Ніякого того лайна з кіно. Я би в нього зразу вистрелила. Проте знаєте, що я спершу би сказала? Сподобається тобі, сподобаєшся й ти, промовила вона тим своїм низьким хрипким голосом. Так, саме так. Він би не зрозумів, зате вона цілком. Тес усвідомила, що їй навіть хочеться, аби він зараз опинився в її кімнаті. Напевне, ця нова жінка дещо сильніша, ніж просто трішечки навіжена. Ну то й що? Якби потім усе і випливло, воно було б того варте. І з ним, підстреленим, її публічне приниження було б стерпнішим. А якщо поглянути на яскравий бік цієї справи, напевне, це стимулювало б продажі її книжок. Я би хотіла побачити жах у його очах, коли він зрозуміє, що я дійсно збираюся це зробити. Той виграє, у кого зброя є. Така от справедливість, бодай почасти. Їй здалося, що минула ціла вічність, поки вона налапала рукою в темряві спальні вмикач. І, звісно ж, поки мацала, вона не переставала очікувати, що ось-ось щось вхопить її за пальці. Роздягалася вона повільно, видавши тільки один жалюгідний сльозливий схлип, коли розстебнула зіпери, побачила висохлу кров у себе на лобку. Воду вона ввімкнула таку гарячу, яку тільки могла витримати, намилюючи ті місцини, миття котрих було стерпним, а решту місць дозволяла просто споліскувати біжучій воді. Шистій, гарячій воді. Вона воліла змити з себе його сморі а та також прілий запах того килимка. Потім вона присіла на унітаз. Цього разу сечовипускання було менш болючим, Натомість різким болем їй прохромило голову, коли вона спробувала дуже делікатно виправити собі покривлений ніс, так що аж вона скрикнула при цьому. Ну то й що. Нел Гвін, знаменита актриса Єлизаветинської епохи, мала кривий ніс. Тез була певна, що читала десь про це. Одягнувши фланелеву піжаму, вона посунула до ліжка, де й вляглася з усім увімкнутим світлом, поклавши біля себе на нічному столику, Лимоночавильник тридцять восьмого калібру. Впевнена, що аж ніяк, не засне, гадаючи, що її запалена уява, кожен звук з вулиці перетворюватиме на близькі кроки велетня. Але потім на ліжко стрибнув фріці, пригорнувся до неї і почав муркотіти. І зразу покращало. «Я вдома», – подумала вона. «Я вдома, вдома, вдома». Прокинувшись, вона побачила, що крізь вікна лється беззастережно тверезе світло, Шостої години ранку. Попереду були рішення та справи, ще треба прийняти і зробити. Але наразі їй достатньо було почуватися живою і лежати у своєму ліжку, а не запханою до кульверта. Цього разу пісня пройшло майже нормально, і крові не було. Вона знову стала під душ, знову пустила максимально остерпну гарячу воду, заплющила очі і дозволила воді лупити себе по бресклому, болючому обличчю. Проробивши з ним все, чого можливо було досягти, вона напустила шампуню у волосся і почала повільно, методично масажувати пальцями собі скальп, уникаючи тієї болючої точки, куди він її напевне бив. Спершу щемила глибока подряпина на спині, але це минулося, і вона почала відчувати щось на кшталт блаженства. Згадка про ту сцену з психо навіть не промайнула в її голові. Їй завжди найкраще думалося під душем у стані схожому на перебування в материнській утробі. А якщо в неї взагалі, бодай колись, могла виникнути потреба поміркувати про щось наполегливо і водночас ефективно, то зараз був саме той випадок. Я не хочу звертатися до доктора Гетстрома, і не треба мені звертатися до доктора Гетстрома. Отже, з цим вирішено, хоча перегодом, можливо тижнів за два від сьогодні, коли обличчя в мене знову повернеться до більш-менш нормального вигляду, варто буде здати аналізи на венеричні захворювання. «Не забудь про тест на снід», – промовила вона. І ця думка змусила її так різко скривитися, що аж губам стало боляче. Лячна ця думка була. А проте перевірки не уникнути. Задля власного спокою. Однак нічого з цього не стосувалося того, що вона сьогодні визнала за головну ранкову тему. Робитиме вона чи взагалі нічого не робитиме з приводу вчиненого їй насильства, то її особиста справа. Але ця проста істина зовсім не поширюється на тих жінок у трубі. Вони втратили набагато більше за неї. А як щодо наступної жінки, на котру нападе той велетень? Сумнівів щодо того, що буде якась наступна, вона не мала. Можливо, не через місяць і навіть не через рік, але вона буде обов'язково. Вимкнувши душ, те зрозуміла – Знову, що нею може стати навіть вона сама, якщо він повернеться перевірити кульверт і з'ясує, що вона звідти зникла, і її одяг зник з крамниці також. Якщо він порився в її сумочці, а він, звісно, порився, значить, має її адресу. А також мої діамантові сережки, промовила вона, довбаний збоченець, цей сучий син поцупив мої сережки. Навіть якщо він і триматиметься якийсь час подалі від тієї крамниці і кульверта. І жінки відтепер її. Вони лежать на її відповідальності. І їй від цього не ухилитися тільки під тим приводом, що її фото може з'явитися на обкладинці погляду всередину. У спокійному ранковому світлі конектикського містечка рішення їй прийшло до смішного просте – анонімний дзвінок до поліції. Той факт, що професійна романістка з десятирічним досвідом не додумалася до цього відразу – заслуговував мало не на штрафну жовту картку. Вона повідомить прикмети того місця, покинута крамниця на Стагроуд. вивіска «Сподобається тобі, сподобаєшся ти» і опише їм прикмети велетня. Чи важко їм буде вирахувати таку людину, або синій Форд F-150 з ґрунтовкою навкруг фар? Нема нічого легшого. Але коли вона вже сушила волосся, на очі їй трапився її лимоночавильник 38-го калібру. І вона подумала, «Нема нічого легшого, тому що...» «А яка з цього мені користь?» Звернулася вона до Фріці, котрий сидів в одвірку і дивився на неї своїми сяйливими зеленими очима. Питається, що з цього матиму я? Через півтори години вона стоїть у кухні. Мисочка з-під пластівців мокне у мийці. Друга чашка кави холоне на робочій стійці. Вона балакає по телефону. «О, Боже, мій, жахається Пеці!» Я зараз же прибіжу. Ні-ні-ні-ні, не треба, Пец, зі мною все гаразд. А ти запізнишся на роботу. Суботніми ранками в нас вчасно з'являтися не обов'язково, а тобі треба до лікаря. А якщо в тебе струс мозку чи ще щось? В мене немає струсу, я просто поцяцькована саднами. Та й соромно мені звертатися до лікаря, бо я перед тим випила на три порції більше норми. Щонайменше їх було три. Єдине, що я зробила розумного за вчорашній вечір – це викликала по телефону лімузин, щоби мене доставили додому. «Ти впевнена, що в тебе ніс не зламано?» «Абсолютно. Ну, майже, абсолютно». «А Фріці в порядку?» Тес вибухнула абсолютно щирим сміхом. «Я встигла спуститися сходами наполовину, бо Бібіка в детектор диму спіткнулася об нього і ледь не вбилася, а твої симпатії спрямовані на цього котиська. Чудово!» «Мила, ну не тре!» «А я жартую», – заспокоїла її Тес. Іди на роботу і припини хвилюватися. Я просто не хочу чути, як ти почнеш ойкати, побачивши мене. Маю парочку геть чисто прекрасних синців. Якби я мала колишнього чоловіка, ти, Либонь, подумала би, що це він зробив мені візит. Ніхто не відважився би торкнутися тебе рукою, сказала Петці. Ти крута дівчинка. А вже ж правильно, погодилась Тес. Лайна я нікому не пробачу. У тебе голос чогось хрипко звучить. До всього іншого я ще й застудилася. Ну, якщо тобі щось буде треба ввечері, курячий бульйон, парочка несвіжих пігулок перкоцету, дівіді з Джонні Депом, я зателефоную, якщо буде треба. А зараз іди. Свідомі модниці, котрі з них збилися, шукаючи невловимий шостий розмір, Енн Тейлор розраховують на тебе. «Жінко, та ну тебе к чорту!» – розсміялася пеці і повісила слухавку. Тес переставила чашку з кавою на кухонний стіл. Там же лежав револьвер поряд з цукерницею. Не пряма копія якоїсь картини далі, але з біса – близький образ. А далі цей образ подвоївся, бо вона залилася сльозами. То згадка про власний бадьорий тон спровокувала її. Голос брехні, з якою їй відтепер доведеться жити, допоки вона не звикне сама ставитися до неї як до правди. «Ти сучий син!» – закричала вона. «Ти довбаний сучий син! Я тебе ненавиджу!» За минулі менш ніж сім годин вона вже двічі приймала душ, але все ще почувалася брудною. Як вона не намивалася, а все ще відчувала його там, ото його... слиз його хріна! Підхопившись на рівні, вона краєм око зауважила, як помчав геть коридором наляканий кіт, і якраз вчасно встигла до мийки, щоб не забруднити підлогу. Кава і Чіріос – усе з неї вихлюпнулося в єдиному спазмі. Переконавшись, що все минулося, вона вхопила зі стола револьвер і пішла нагору знову постояти під душем. Закінчивши з душем, вона загорнулася у м'який махровий халат і лягла в ліжко, подумати, куди б їй податися, щоб зробити звідти той анонімний дзвінок. Найкраще до якогось великого залюдненого місця – якогось місця з парковкою, щоб повісити слухавку і відразу звідти забратися. Місцевий мол у Stockvillage здався їй найзручнішим. Поставало ще питання, до яких саме правоохоронців їй телефонувати. У місцеву поліцію Свебріджа чи це все одно щодо псюри депутатського? Може краще до поліції штату? І треба заздалегідь записати все, що вона збирається їм розповісти. Розмова мусить бути швидкою. Так менше шансів, що вона про щось забуде розказа. Лежачи в пасмі сонячного світла, тес відпливла у сон. Десь далеко в якомусь сусідньому всесвіті дзвонив телефон. Потім перестав. Тес почула, як її власний голос приємно безособовий, почав Ви подзвонили до. Слідом за цим хтось почав наговорювати повідомлення якась жінка. На той момент, коли тест цілком вибросилася зі сну, телефон уже відімкнувся. Вона поглянула на годинник на нічному столику і побачила, що той показує чверть на десяту. Вона проспала зайві дві години. На мить вона стривожилася. Може в неї все-таки струс або перелом основи черепа? Та відразу ж і заспокоїлася. Минулого вечора їй довелося багато фізично потрудитися. Більшість тих вправ були вельми неприємними, але заняття є заняттями. Те, що вона знову заснула, цілком природно. Вона, може, ще й в день сьогодні подрімає, і душі іще прийме це заперечно, але спершу мусить зробити справу – виконати свій обов'язок. Вона одягла довгу спідницю і светер із високою горловиною, котрий насправді був їй завеликим. Помір сягав аж до підборіддя. Але Тес вважала, що це до ладу. Садна на щоці вона замазала тональним кремом. Крем їх не вельмито маскував. Навіть її найбільші сонячні окуляри не зовсім приховували синці навкруг очей. Напухлим губам взагалі ніяк не зарадити. Але все одно макіяж допоміг. Сам процес його накладання допоміг їй відчути себе ґрунтовніше зануреною у власне життя. Додав відчуття самоконтролю. Спустившись униз, вона натиснула на автовідповідачі кнопку «Грай», гадаючи, що телефонувала, можливо, Рамона Норвіл, виконуючи стандартний обряд дзвінка наступного дня. «Ми отримали задоволення. Сподіваємось, ви також. Пройшло все чудово. Раді будемо бачити вас у нас знову. з мала ймовірно. І всяке таке бла-бла-бла-бла-бла». Але запису заговорила не Рамона. Повідомлення залишила жінка, котря назвалася «Беці Ніл». Сказала, що вона дзвонить зі Stagger Inn. «Згідно з нашою політикою відохочування людей від кермування в п'яному стані, ми взяли собі за правило телефонувати тим, чиї машини залишилися на нашій парковці після закриття закладу», – розпочала Беці. «Ваш Ford Expedition номер штату Коннектикот – 775 NSD. Можна забрати до п'ятої години цього вечора. Після п'ятої його буде відбуксировано до авторемонтного салону Excellent. За адресою вулиця Джона Гіггенса, 1500, у північному Свебріджі. Буксировку буде проведено за ваш рахунок. Будь ласка, зверніть увагу на те, що ми не маємо ваших ключів, ви мусите взяти їх з собою. Бет Ніл зробила паузу. У нас також зберігається ще дещо з ваших речей, тож зайдіть до нашого офісу. Пам'ятайте, мені потрібно побачити якесь ваше посвідчення особи. Дякую, приємного вам дня! Тес сіла на диван і розсміялася. Перед тим, як вислухати консервовану промову панянки Ніл, вона планувала їхати до молу своїм експідішинам. Вона не мала сумочки, не мала ключів. Вона чорти і забирай, не мала машини. Та все одно уявляла собі, як вийде на алею, сяде за кермо і... Відкинувшись на подушку, вона заливалася реготом, гамселячи себе кулаком по коліно. Пріці сидів під м'яким стільцем по інший бік кімнати, і дивився на неї як на божевільно. «Ми тут усі божевільні, отже вип'ємо ще чашечку чаю», подумала вона і засміялася з новою силою. Нарешті, вгамувавшись, от тільки це було більше схоже на виснаження, вона ще раз програла повідомлення. Цього разу приділивши особливу увагу тому місцю, де пані Ніл каже про деякі інші її речі. «Її сумочка? Може, навіть діамантові сережки?» Але це було б надто гарно, щоб бути правдою, хіба не так? Приїзд до Стагер Ін на чорному лімузині з Роял Лімо занадто там запам'ятається, тому вона викликала місцеве таксі. Диспетчер сказав, що вони радо відвезуть її до, як він це назвав, Стагіра за 50 доларів готівкою. Вибачте, що призначаю таку високу ціну, але водієві доведеться повертатися звідти порожнім. «Звідки ви можете це знати?» – запитала Тес, дивуючись. «Покинули там свою машину, а вже ж? Це трапляється регулярно, особливо по вікендах. Хоча нам дзвонять і у будні після вечорів караоке. Машина під'їде до вас за 15 хвилин на той раніше». Тес поїла поптартів. Ковтати було боляче, але перший свій сніданок вона втратила і почувалася голодною. А потім встала біля вікна вітальні і почала... Підкидаючи на долоні запасний ключ до Експедішена, виглядати таксі, вона вирішила змінити свій план. Ніякого молу у Стоквіліджі. тільки но забере машину і всі свої речі, які зберігаються у беці ніл. Вона проїде ті півмилі, чи скільки там дозаправся і мчи, і зателефонує в поліцію звідти. Це здавалося ще зручнішим.